sel Mujib Allah yang memberikan pertolongan dan Allah yang mengijabahi menyembadani doa Ya qul lahazwal wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum faman ista'ana bil mahruqin maka barang siapa mohon pertolongan dengan makhluk atau istaghatha to mohon pertolongan pihi dengan makhluk au menyeru menyeru berdoa kepadanya au saalahu atau memohon kepadanya au meminta permintaan kepadanya sa'u umkana hayyan baik itu dia hidup atau mati ma ta kitan seraya meyakini bahwa annahu yanfa'u aw yadur bi wa mahru itu beri kemanfaatan beri kemadarat dengan dirinya istiklalan secara menyendiri jadi <tuh> dia sendiri tunallah tanpa Allah fakat asraq fakat asraq walakin Allah <tuh> tatabi Allah jazza membolehkan lil halqi ista'ina ba'dun bi tapi Allah membolehkan kepada mahluknya Ayah Sita'i untuk saling minta Untuk meminta pertolongan Baktuhum sebagian mereka Dengan yang lain Ayah Sita'i Risa Baktuhum Ini istianah sudah tentu Lebih luas maknanya Dengan istiruasa Biasanya lebih dipakai untuk yang bersifat memohon dengan doa dengan ucapan lisan wa yashtaris ba'dhum bi ba'd wa amaratun Allah perintah manisto inna siapa yang dimintai pertolongan Ayu ina yadnya ia memberikan pertolongan wa manastawi sya ayyu yughis barang siapa diminta istighasah ayu isa untuk menolong wa manud ya siapa yang dipanggil diseru ayu wajib untuk menjawab wal dan hadis-hadis fiadah dan hal ini kasiraton cintan cukup banyak kulluha Tadullu menunjukkan ala ighasatil al malhuf atas ighasatil berkepertolongan al-malhuf pada orang yang berkebutuhan wa i'anatil muhtad dan berkepertolongan pada orang yang berkebutuhan dan melapangkan kesusahan-kesusahan wa -kesusahan. nabiyyuh sallallahu alaihi wasallam sedangkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'lamu man yustaghah paling akunya orang yang diminta pertolongan pergi dengan beliau ilallahi subhanahu wa ta'ala fikasfil qurubad bukodok ilhajat dalam menyelesaikan, menyingkap kesusahan-kesusahan dan menunaikan kebutuhan-kebutuhan bicara masalah huwa a'lam, paling akunya orang yang diminta pertolongan fa'ayu syiddat din akbar mana ya, ini kesusahan yang paling berat min syidda tiyamil kiamah daripada kesusahan di hari kiamat hinatatulul wakfah ketika panjang ketika panjang ma, ketika ada masa panjang untuk al-wakfah masa panjang wakfah untuk berdiri watastaduzahmah dan sangat berdesakan Dan pelipat ganda kepanasan Dan mengendalikan al-araku Keringat mansa Allah kepada orang yang digendaki oleh Allah Bukan banjir air, banjir keringat Karena saking panasnya ketika matahari Didekatkan kepada seluruh makhluk yang waktu itu kita nggak bisa menggambarkan suasana itu hubungannya dengan keringat yang mem mem membanjiri padahal dalam satu <tuh> tempat yang sama Fisalidin Wahid tapi dikatakan ada yang keringatnya itu sampai <tuh> mata kakinya ada yang sampai lututnya ada yang sampai Terus ke atas dadanya dan sampai kepada mulutnya. Wahyu alam. Ini dah tidak bisa dinalar ya. Tidak bisa dinalar. Nah, eh. oh, nampak jadi keringat tu Nah, eh. nah. Eh. Kalau Allah kuasa untuk, eh. Mengeluarkan air dari sumber Menjadi air yang Luar biasa banyaknya Dan menjadi bah banjir Maka Allah juga kuasa membuat Keringat menjadi banjir Wa ma'a'idami hadisiddah Disertai dengan Besarnya atau beratnya ini kesusahan al-ghayah dan sampainya kesusahan ini al-ghayah pada puncaknya fa inannasu yashtaghisun ilallah maka manusia minta pertolongan kepada Allah bi khairati khalqi bi khairati khalqi bi ghira al ghira bi khairati Pihara tihalkeh dengan pilihan-pilihan makhluknya ini para nabi. Kamakalah Rasulullah SAW wabey nama hom di saat mereka ini kadar seperti itu keadaannya istighosu, maka mereka minta pertolongan bi adam. dengan Nabiullah Adam al hadis panjang, iaitu yani nabi-nabi seluruhnya mendapatkan eh, tempat. Eh, untuk dimintai pertolongan. Waktu Abu Rafihi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah membahasakan Fihi dalam hadis ini jadi membuat meredaksikan ini pakai tembung apa? Rasulullah pakai tembung istaghasu pakai tembung istaghasu sebagai kalimat istaghasu wa qad abara fihi sallam al istighazah wa huwa bi dan hadis ini dengan lafaz ini lafaz istighazah ini lafaz istaghasu fi sahih bukhari Artinya waktu itu kodak Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah ya. Eh, tapi justru adalah mereka mohon pertolongan kepada pilihan-pilihan eh, orang-orang -pilihan, eh, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kahana Sahabatul Rabbil Alaihi Taala An Nabiustainul Nabihi Salallahu Alaihi Wasallam Meistari Sunabe. Eh, jadi ini diangkatlah kata istigosah mohon pertolongan yang semestinya seluruhnya hanya kepada Allah dan berangkat dari Allah sendiri membolehkan kita antar kita juga saling tolong-menolong sampai pada tingkat tolong-menolong itu yang paling dahsyat karena pekiuhnya yang luar biasa itu <tuh> dimahsar itu sendiri sehingga mereka harus minta pertolongan kepada para nabi <tuh> Ini menjadi bahasan penting, menjadi bahasan penting. Ini agar orang nanti tidak terjebak <coughs> untuk kemudian ketika minta kepada selain Allah syirik. kok kata syirik, ujicono ya, iran saya, kacang goreng Di, eh, kalau saya mengamati bahasa seperti ini kata-kata ini ini lebih daripada eh, nyelatu nyelatu nyelatu ngloknol eh, eh. kalau nyelatu ngloknol hasil omongannya enggak pernah enak dengan orang membuat ganjarannya psikopomanihi lebih daripada wah nyelatu ini <tuh> kapan orang membawa kapan pahalanya pahala puasanya gunung ke gunung pahala puasanya gunung ke gunung tapi wasyamah itu kan satam saja ya satam saja itu bisa membuat yakni pahalanya yang gunung ke gunung itu kemudian ludes nah, kalau ini bolak-balik sirik kowe apa والله اعلم Allah Allah al Lisan Kata-kata yang Sudah betul-betul sangat luar biasa Untuk ukuran tingginya Mengatakan orang lain Musyrik Atau Mugtadi Ini kan top Sudah top Padahal hanya Satam saja Bisa membuat ganjaran orang bisa Uh, habis karena dari situ dari, dari lesan ini kita bisa melihat bagaimana orang itu kan uh, mendapatkan kasih sayang dan tidak kan dari lesan alat untuk kita bisa membuat mengerti orang itu kemudian mendapat kasih sayang uh, dari lesan dan juga uh, bagaimana kapan tersinggung dan tersakiti hatinya juga dari lesan Apalagi tingkat mensyirikkan dan tingkat membidahkan Selanjutnya Abu Ya ingin memberikan gambaran terjadinya istilah saya ini ya. Yang ini adalah uh, yang semestinya hanya kepada Allah tapi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya uh, istighosa isti'anah ini kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ta'ala an yumista'inu Mohon pertolongan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mohon pertolongan berupa doa kepada Rasulullah wa yatluna minus syafa'ah wa yaskuna Halahum ilai dan mengadukan keadaan mereka kepada Rasulullah minyak fakir berupa kefakiran wal marot wal balak, betin atau yang juga matur masalah utang wal acis kelemahan kelemahan maksudnya kelemahan dalam berusaha kelemahan dalam mendapatkan rezeki sebagainya matur sama Rasulullah SAW. Ada yang ngatur uh, banyak utang, kemudian Rasulullah berikan amalan <tentuk> Allah mafali <mendalam> kalhapi wan nawah wajai dan leili sakana wasamsi walakamari husbana itu di anitai wa akni wa akni anil faqr hanya contoh saja wajah wajah wajah nakidehi dan datang berbondong-bondong wa iza unad dan datang berbondong-bondong beruduk ila hir Rasulillah inda syadaid ketika ada kesusahan-kesusahan wa -kesusahan, yatlubuna minhu dan mereka memohon sesuatu daripada Rasulillah wasalunahu dan memintanya muttaqinna sudah tentu mereka meyakini annahu laisa illa wasitah tidak ada bahawa seny Rasulullah tidak ada kecuali menjadi wasitah wasitah menjadi perantara wasababan finnafi wadz-dzurri dalam memberikan kemanfaatan dan kemadharatan sedangkan wal fa'ilu pelakunya hakikatan adalah wallah wal faidu hakikatan huwallah contoh pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaskunnisyan mengadukan an mengadukan <tuh> penyakit lupa Akhar al-Bukhari wa Zairu anabihi radhiyallahu taala annahu saka mengatu ila rasulil nabi hazana niskiana sifat lupa atamnya ketupa lama yasma ketika beliau mendengar dari Rasulullah manhajis syarif dari hadisnya rasulullah yang mulia wa yuridu beliau mengendaki ayazur wa wa yuridu anu dzalik beliau mengendaki ayazula bisa hilang anudz daripada Abu Hurairah, Zalika ye lupa itu, Zalika lupa itu. Fakallah radhiyallahu anhu maka matur Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya Rasulullah ini asma' omingka hadisan. Aku mendengar darimu hadis kafiron yang banyak tifaaan kami lupa. Poh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubsud tidak kamu beberin, kamu hampar itu, selidam bu. Ubsud tidak ad, kamu hampar selidam, beberin wa bashatu huma mamamaka menghamparnya faqadha fi yadihi asy-syarifah min al-hawa' firida faqadha bi syarifah jadi begini terus jadi seakan-akan ambil sesuatu qadha fa jadi menaruhnya dengan semacam melempar jadi dengan tangannya asy-syarifah min hawa dari Penal <tuh> hawa dari udara firita dalam serindang. Semua kala kemudian Rasulullah dapat berdau, belum mahu kamu himpun, belum mahu, himpunlah tidakmu itu himpunlah. Jadi himpunlah belum eh, <tuh> Ada riwayat himpun maksudnya kemudian ditangkap no. Di, eh, di tangkup nok ke dadanya, Allah alam. Tum mau, alhamdulillah maka beliau menghimpunnya. Kalau maka aku tidak pernah lupa sama sekali. Aku tidak pernah lupa sedikit pun setelah itu. Diliwatkan pada satu saat, para sahabat kumpul dalam haji dan itu setelah 10 tahun, setelah 10 tahun, dapat ketemu di waktu haji dan seluruh tahun setelahnya juga pada waktu haji. Di mana saat itu Abu Hurairah menyampaikan 10 hadis di tempat itu kepada para sahabat-sahabat yang waktu itu menerimanya. Dia bagaimana mengulangi hadis itu seperti kapan beliau menyampaikan 10 tahun yang lalu. Dengan tidak ada sedikit pun yang dikurangi. Eh, eh. Subhanallah saya kemudian eh, tidak pernah lupa sama sekali. Berita ini perlu lupa semua sudah. Eh, termasuk abu ya itu punya kuat eh, kot ya jadi abu ya itu termasuk kuat jadi yani punya hafalan eh, termasuk mengingat orang yang pernah ketemu dan namanya Itu subhanallah padahal orang itu eh, ketemu lagi dengan abu ya mungkin setelah 5 tahun selama 7 tahun gitu. abu ya ingat itu ya Ingat dia, dia dan ingat namanya <tuh> Kuat Abu Yahya e, Jadi Allah memberikan kelebihan seperti itu, itu Maksud Abu Yahya itu jadi hafal kitab yang diletakkan di maktabah sebesar itu Jadi kalau ada apa-apa itu jadi hut Hal kitab Luh! Mono! Dalam maktabanya mungkin waktu waktu ini, ini itu empat kali. sama ya itu Kalau mau nulis nulis gitu terus, kalau menggaduh kopo, kita sendiri yang bingung aku ya tahu. Kalau kita Gambaran kita tentang Abu Hurairah yang langsung mendapatkan berkah didoakan oleh Rasulullah dengan tidak lupa ini gambarannya kayak apa? Hal yang dimaklumi. Kalau kita sendiri mengenal orang-orang yang kuat hafalan, ya kuat hafalan. Apalagi ini dengan berkah Rasulullah asallallahu alaihi wasallam. <tuh> kalau tokoh pun pernah lupa itu ya lu memang lupanya orang Arab dengan lupanya orang Jawa lain gitu ya ya maksudnya tentu begitu kalau karakter orang orang Arab memang jauh lebih cekat hafalannya nih wong Jawa ceni glelis hilang tapi kok kon-kon nalar pinter wong Jawa kelebihannya di situ punya ilmu namanya istiqaqat namanya ilmu istiqaqat Pak suruhan P wopong tahu dia A itu apa ya Oleh yang ngarang orang itu orang Jawa tak apa Ini eh, kalau napalan tidak Soalnya memang kerupuk <tuh> Kerupuk, kalau <karo>, tempat tahu <tuh> Tapi kalau suruh nalar, subhanallah eh, Jadi <tuh> ilmu gaduk-maduk itu adalah ilmunya orang Jawa <laughs> termasuk guru saya Habib Hasan Baharun yang dibawa soal marhur juga kuat <coughs> saya terimakasih di beliau bagaimana kalau menerangkan tafsir itu indah sekali <coughs> yang loe ini orang yang enggak pernah keluar negeri sama sekali tapi bahasa Arabnya gramatikanya sastranya luar biasa kayak eh, orang pernah hidup eh, di Arab dan paling di tempat yang eh, di sana eh, steril dengan bahasa-bahasa eh, campuran khashif itu Habib Hazan, Bahalut, Almarhum itu juga kuat awalnya. <tuh> Kalau ada tamu-tamu datang itu dari dari dari luar itu, dan beliau uh, tu sebagai penterjemah itu tidak bawa tidak bawa buku, tidak bawa tidak bawa buku walaupun begini tak. Hmm. Maka yang pidato satu jam, beliau juga menerjemahkan sama, dan tidak ada satu kalimat pun yang tertinggal. Almarhum, bapaknya Profesor Dr Baharud, Muhammad Baharud. Fahamwa Abu Hurairah ini labu Hurairah rakyat lupa memohon daripada Rasulullah SAW agar manusia-nusia ini akan tidak lupa sesuatu, bahwa memalas, yaitu tidur alaihi. Termasuk apa yang tidak kuasa atas seperti ini, Inllah Allahazzaajallah. Tapi Rasulullah SAW mengdirihi, Rasulullah tidak mengingkari pada beliau dengan dia. Beliau minta untuk E, didoakan Rasulullah tidak lupa dengan cara demikian itu tadi Rasulullah menggunakannya sepertinya Rasulullah tidak mengingkarinya dan tidak menuduhnya dengan kesyirikan ya alamu. Hmm. lima lima lima lima lima lima ayat alamukul wahad kerana apa yang uh, mengetahui setiap orang annal muahkida bahawa siapa muahkid idah talabah syai'an apabila minta sesuatu min jah dari orang-orang yang punya kedudukan indallah sudah tentu salah yuridu min hum ayah luku syai'a dia tidak mengendaki daripada dawir jah untuk menciptakan sesuatu karena hak cipta itu hanya Allah walahua muqtad kitun tidak pula ia meyakini fihim pada mereka saya sesuatu mendari daripada ayah luku syai'a itu wa inna yuri du'ai yata jadi dia mengendaki untuk mencari sebab saja mencari lantaran saja lahir kepadanya kepada Allah bima akta dengan apa yang Allah berikan kuasa kepada mereka alahi atasnya mendu'ain berupa doa. Buat masa Allah dan apa yang Allah mau mau mau, mau minta salafin mau mengatur apa jadi kemudian di sini doa kemudian Allah mengendaki apa itu selesai jadi tidak ada apa-apa tidak mungkin ini yang diminta atau semacam Rasulullah ini kemudian mempunyai kekuatan tersendiri ee, di luar Allah Subhanahu Wa Taala semua begitu jadi seperti juga ee, siapa saja yang soal kepada kiai orang soleh minta doa hmm. ya, kalau bukan karena kesalehannya, kalau bukan karena jadi memang eh, subhanallah Allah memperhatikan doa-doa orang yang baik-baik ini Terus, eh, bagaimana Allah melihat hati seseorang ketika mencinta seseorang ini dan itu adalah orang yang dicintai jadi sambung lah ini sambung Sambung. sambung, jadi dari eh, yang yang minta ini sudah tentu kalau bukan cinta dan karena kesalehannya enggak mungkin. Dan sementara yang diminta ini sendiri orang yang eh, termasuk oh, Insya Allah dicintai oleh Allah. Kemudian terjadi sesuatu yang Ternyata terjadi, ya, ya, ternyata terjadi. Kalau kita pikir kadang-kadang uang sampingan kayak gue banyu kape, monir, kayak ya. air minta ini minta ini, ya, semuanya punya niat. Terus kau apa terus dasarnya? Kalau bukan Allah yang kemudian eh, sesuai dengan keyakinannya, kemudian Allah beri, ya melewat lantaran mahabbahnya dia kepada orang ini apanya abunya itu jadi datang satu tempat uh, begitu datang ters, ternyata di satu ruangan sudah ada mungkin 150 botol air air ah, ya, Ya, Punya bilang, masya Allah, ala husniti katanya, ala Allah, ya kita apa sih kita ini apa? Ini kalau saya satu-satu, kapan selesai ini? Kalau satu-satu, satu-satu satu, -satu? satu, -satu tu -satu. selesai kapan? Bismillah, ya, subhanallah, hasil, hasil. Ya, hasil. Itu sudah. Ya, karena yang diminta itu juga sudah bunder ser sama Allah, jadi tidak merasa aneh. Maksudnya, kalau sudah begitu, kan lain lagi. Aku mandi, mandi, mandi isin paling mandi kisopok. Nah, kan gitu. E, Tidak mungkin orang sampai kemudian eh, datanglah eh, kepada beliau, memangnya kalau bukan karena ya sudah saking Orang ini memang mesti eh, berhubungan dengan kalau ada orang itu dicintai Allah maka Allah bilang sama Jibril itu hubungan hati bahwa Allah bilang bahwa aku mencintai mereka. Kemudian Jibril Dan bilang pada alus sama alus sama bahwa Allah mencintai dia. Dia tembuslah ke bumi. Wah, anta ta'daroh. Anadhu al-salatu wassalam di sini Anda tahu bagaimana ajaibnya Allah ajaibah illa matlabih. Yani Rasulullah mengijabah dia, mengiyakan dia kepada apa yang dia minta. Walam yarid anahu huda Allah fi hadir kisah. Jadi di sini yang bisa kita tarik daripada uh, hadis Rasulullah tak berdoa, obsut tidakkah, jumahu menudak. Nah, jadi obsut tidakkah, jumahu. Dum mahu di bisa si lembek betulnya lembit atau dum mahu ini riwayat yang lain, riwayat yang lain. Dum kat sini dum mahu dah setelah dihampar kemudian sudah segini kan, atau riwayat yang lain kemudian di Nak dadani. Rasulullah berdoa, walam nyaret anak huda Allah bi al ishoh. Walam ya dan tidak ada keterangan bahwa beliau mendoakan kepada beliau atau pura-pura ya tapi Rasulullah jadi ini wa rafa ngiyo nah jadi supaya menciduk wa menciduk laut untuk abu dari udara, dari udara jadi kok Allahumma atau tobayyid Rasulullah diminta naik apa sih dicekel ya apa mudah ngerti Wa alqaul dan melimparkannya firidat diselingkan. Wa amarau dan bina padanya fadhamahu ilah sadri ini fadhamahu ilah sadri. Hajar Allahulloh sababan diklata ihajati. Maka Allah menjadikan demikian itu taqabulan sebagai anugerah menjadikan sababan sebab diklata ihajati untuk tertunaikan kebutuhannya. makanya pada orang-orang soleh begitu itu kita sendiri kata yang kata kan ya, oh, kag serius pun ya, nyuon nyuon ni. Faham tak? Hasilnya. Ya. <coughs> jadi memang ya, memang uh, di sini kita tidak tahu bagaimana Allah uh, jadi nyambung dia ya. Yang, Ini mana mungkin kemudian orang datang kepada orang-orang soleh. Ya. Dia eh, ada di membesuki tuk Yaitul Majid itu. Tu Majid. Ini beliau dulu muridnya bah Ki Samsul Arifin. Dia ya, tukang perkul kayu. Kemudian setelah pulang berkahnya karena hikmah. Kemudian masya Allah sebutlah Rajul Mujabud Jawa. Ya, Jadi, banyak orang datang hanya minta doa kepada beliau tapi tidak cukup beliau doakan beliau menyiapkan siapa tamu harus makan harus makan jadi sebanyak apapun harus makan maka harus mempersiapkan namanya dapur umum luar biasa uh, pembangunan yang waktu di dapur ada 14 orang 24 jam ya jangan tanya rezeki dari mana ya dari langit ya Termasuk orang yang abuya ya eh, <tuh> aku ya tahu orang-orang gitu tu hmm. dimanapun tahu, سبحانallah. Kita waktu abuya ya ke sini itu kita ah, ada orang yang orang enggak tahu, justru abuya tahu hmm. sampai berusuk berusuk nanti disini nuri rurai ada yang pula umurnya 125 separani ya <tuh> eh. Kapan, Abdul Masjid saya pernah juga diperintah beliau untuk bawa uh, beras bawa gula waktu kita ke sana menyampaikan tamunya banyak Masya Allah tamunya banyak waktu itu mungkin satu ruangan mungkin ada mungkin 200-100 lebih lah gitu. beri makan semua kita makan semua masing-masing datang ingin dengan menyampaikan kebutuhannya apa itu selesai makan dipanggil seluruhnya ke musallah <tuh> itu maji masya Allah tidak macam-macam doanya ayo sekarang kita doa bersama Allah setam Nabi setam Kaabah setam Kabul khajadi amin al Ismulih, mulih mulih mulih mulih Allah Jadi itu tak Allah sedang Tapi sedang Tabul hajati Al-Fatihah Ini diawali dengan bagaimana Sahabat juga pada waktu itu dengan siapa Rasulullah SAW Kalau harus terjadi kepada orang-orang sholat Di mana-mana hal yang maklum sehingga apakah begini disebut cerik? terus enggak mungkin seorang datang kepada seorang shaleh ini ya sampai dia punya keyakinan, dia punya kekuatan ya di luar Allah yang enggak mungkin kan wakadha'alika'ala miakullahu alaihi salatu wassalam malah kata se'alunya ada apa kamu tak minta sama saya wa'allahu akrabhu ilaiqwin nih Allah tu lebih dekat kepada kamu daripada saya ini cara bahasa diplomasi Abu ya begitu lima huwa makluman karena sesuatu yang itu maklum indah kuliahahdin annal mu'awwal alih fiqada ilhawaij mimman biyadihim akalitul umur innama huwa akrabiatul talibin hu azza wa jalla wakamaru makanatihi indah bahawa disandari atas wa'al mu'awwal alih yang disandari atasnya ya, ya, rasulullah itu sendiri waktu di datangi oleh si Hur, rafiqada ilhawaij Miman daripada Miman daripada Allah Miman daripada orang Miman daripada Yang biadihi di tangannya Maka litul umur Segala Yang ada keterkaitan dengan urusan Innamahuwa bahwa al-mu'awal ala itu ada Akrabiyyatul talib Adalah kedekatan At-talib Orang yang minta amin daripadanya Az-Wajallah Wa kamalu makanatihi dan kesempurnaan kedudukan Al-Talib daripada Allah indah di sisinya. Karena ya, siapa yang mengerti bahawa Rasulullah ini adalah yang paling terdekat dengan Allah. Jadi kalau yang terdekat ya yang memberi adalah Allah, oleh otomatis jadi di sini tidak ada sedikit pun unsur menyamakan yang didatangi ini seperti sekutu Allah Subhanahu wa taala. Qata radhiyallahu anhu yastaghii sabil Sahabat Qata radhiyallahu anhu yastaghii minta tolong videng Rasulullah untuk islahi untuk memperbaiki matanya faqad sabata anna Qata ibnu Mukman usibat aynu tertimpa musibah aynu matanya waktu itu alhasil kena panah fasalat hatqatu. <tuhu> Hasalat itu maksudnya keluar dari dari areanya jadi tadi. Joroh Jarawani meloli, meloli, eh, meloli. Jarawani joroh meloli jadi. Bahasa Jawa itu masyaallah metu ya metu tapi nek moto jemin meloli ini ya, nah. isi matanya itu hatqah. Dalamnya itu alawajnataihi. <tuhu> Alawajnatih kepada uh, pasu pasunya pipi itu. Orang maka mereka mengendaki ayak tawa untuk memotongnya. Fakolala, jangan-jangan dipotong. Hatta Astakmi Rasulullah sehingga aku mohon izin kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Astakmaro maka mohon izin kepada Rasul. Fakolala, tidak tidak jangan. Semua doa rahatahu. Kemudian sudah meletakkan telapak tangannya ala khatti atas si matanya itu sumaghamazah dipijit-pijit dikit faat maka kembali kamahakanat. Ke Fa qanat asha aini maka mata itu jauh lebih sehatnya dua mata. Jadi setelah begitu malah menjadi mata yang lebih bagus daripada sebelumnya. yang ada cerita lain jadi eh uh, sesakit kau tadah dengan matanya itu ya Allah yang saya lihat jadi bagaimana dia itu kemudian datang ke Rasulullah kemudian eh ya Rasulullah saya mohon mata saya ini ya, dikembalikan di, di, di kemudian masih ada dialog lagi dialog <tuh> uh, kata Rasulullah ya, yang sabar saja kamu dapat surga atau saya minta izin sama Allah untuk kemudian matamu menjadi kembali kembali Ya Rasulullah saya belum kawin Ya Rasulullah kalau mata saya begini apa Ya Rasulullah siapa yang mau dengan saya ya. Ya. saya minta Ya Rasulullah ya balik mata ya surga gitu, ya Rasulullah sahabat kalau rugi saya isap gumit kalau sahabat sakit kita aduh aduh ya wah harus ta'iduhu yang lain mohon pertolongan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jawali shalatih atau silatih shalati itu semacam tekik lebih atau uci-uci hmm, hilangnya shalatih atau uci-uci apa kukutil ya Al-rashil mengganggu, mual dan sakit. <tuh> Kalau sekarang ya semacam apa jadi ada kanker dan uh, keluar An-nahlati bin wakatan ni amtraman dan surah bil jatihi an firrahman. Nabihi qolati itu Rasulullah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi shalatub. Di mana di pada telapak tangan saya ada salah. Kalau silah jangan-jangan diartikan barang. Salatun ah namanya util. Kalau tuan Nabi Allah di salah. Allahumma tni ini salah ini membuat saya Allahumma membuat bengkak terhadap saya bengkak. Tahulah bayi ini menghalangi antara aku apa nak kok ini chef. Dan di antara pegangan, di antara pegangan, pegangan pedang, pegangan pedang, an Abu Jaleh untuk memegang ka imosaf itu. Jadi repot, karena di sini ada kutilnya kalau sama kan pedang repot cara ya Rasulullah, an Inanit Jabah. Dan daripada juga kendalinya. Uh, ternak repot kalau ada ternak, kemudian harus ada kendalinya. Ini tidak bisa pegang saya sakit ya Rasulullah. Semua kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utnun kamu mendekat kepada saya. Fatana mutu maka aku mendekat ini kepada Rasulullah. Semua kala iftah yadat kamu buka tanganmu. Fatah tuha aku bukanya. Semua kala ikbidha kamu genggam genggamlah maka aku mendengarnya. Kalau utm ini kamu mendekat aku fathana itu, maka aku mendekat fafafah. Nah, fathana itu, fafatah Tuhan, dan aku buka itu, fana fasa Kemudian Nuh Rasulullah nyebul eh, eh, pada telapak saya, telapak saya, telapak tangan saya. Semua wadah ayat dahulu. Karena Rasulullah meletakkan tangannya alas sal'ah atas kutil tadi itu, fahamazalayatkanwa maka senantiasa lihatkanwa uh, jadi-gini ni, bobo, eh, dia ha? eh, di, ha? jadi, dikidikin, dikidikin. Yad dikidikin, dikidikin, eh, jadi, tiga-tiga-tiga ni, lihatkanwa, tiga-tiga-tiga ni, bobo, eh, kosong, bawa putih eh. putar-putar sesama anak ni, wangnya. Taklah saya, tahannya asalnya kan giling yang senyap giling. Pikah fihhi dengan ke tangan Rasulullah. Hatta rafaahah sampai Rasulullah menghilangkan salah itu daripada tangan saya. Maaroh asarohah dan aku tidak melihat bekasnya sama sekali. sal'ah hutatun kutil, kudakin lebih tadharu yang nampak penel cinti antara kulit pelahmi dan daging. Mu'ad bin Rajaillah an Nujatul Kuminisah Sallam eslahaiyadeh. Mu'ad ibn Amr. Mu'ad ibn Amr. Mu'ad ibn Amr Rajaillah an Nujatul Peminat dari Rasulullah Sallam eslahaiyadeh. Diperbaiki tangannya via Miqdadin darab baikrimah itu memukul ikrimah. bin Nabi jahal Mu'ad Mu bin Amr pada Mu'ad bin Amr ibnil Jamoh ala atikhi atas pundaknya asna alkitab. Di tengah-tengah peperangan dipukul dengan pedang sudah tentu. Jadi bayangkan di sini dipukul, kena tangannya ini. Ya, aku lmuat fadlul bayatimakar. Dia memukul tangan saya. Fata allah bijal datin min jambi. Akhirnya, jadi namanya ini tangan kena pukul pedang, jadi lepas gini Kemudian fata allah kod menggelantung tangan saya enggak sampai enggak sampai lepas sama sekali glantung kewelevel gini <tuh> bijil datin dengan kulit mencambi daripada lambung saya wa ajhadani alqitalu anhu dan memberatkan saya ah alqital peperangan anhu <tuh> daripada ah, wa ajhadani alqitalu wa aj dan memberatkan saya alqitalu Alkitab lu berperang anhu daripada uh, jadi akhirnya saya sendiri tak bisa berbuat apa-apa dengan si krimah, eh, karena saya sudah terpukul jadi tu aja daniel kita lu anhu. Walakat walakat kata itu amatayomi maka sundu aku tetap berperang uh, amatayomi ini jadi sepenuh hari sepenuh hari saya jadi tapi hari itu saya bukan berarti nggak, tetap perang sekalipun saya dalam keadaannya wah, seperti itu, tangan kewel-kewel tapi saya tetap perang terus ya wah inilah ashabuha dan aku menggeretnya, men aku menyeretnya si tangan itu kalau di belakang Jadi sekali begitu tetap perang, tapi sambil wah, wah tangannya wah kewel-kewel digeret eh? Fala ma'adad ni ketika mengganggu saya Kok repot jadi menggeparang tetap perang Sementara tangan saya sudah kadung siwel eh, Calok jawanya kadung siwel Terus harus saya seret juga eh? Fala ma'adad ni ketika harus mengganggu saya Maka wadad tu wadad tu alih ya kodami Kok repot rek Maka saya letakkan atas, atas tangan tadi kodami eh, telapak kaki saya Semata-mata itu alihah dan aku menginjak alihah atas tanganku kata torah tua sehingga aku melepas eh kok repot, kewel kewel gini, -gini disan tak injak disan lepaskan lepas gitu sudah eh apa gak kerasa loro yuk eh gila gila gak kerasa loro pergi sebeta punya jadi tanpa semacam bahaya se se, se, se seberat apapun ujian katakan juga seberat apapun sakit itu mereka memang sudah seluruhnya semacam punya sesuatu yang membuat <tuh> tidak merasa berat ya, jadi sugestinya memang luar biasa karena disebutkan bahawa sahabat itu kalau kena ha, musibah apa-apa itu cuman bilang begini Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah Jalal Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah Jalal Setiap musibah setelah kau ya Rasulullah kecil katanya kami ini belum apa-apa ya. makanya kayak gini nih padahal syaral syaral eh ya, si perang si ini ini kau angkripot ya ye, ye. akhirnya tangannya diinjak lepas di sajidah setelah lepas Sampel jadi ya Rasulullah tangan saya Rasul. Kalau film awak hijrah jangan muat inaun. Ya milu ya membawa tangannya. Wadarabahu aleha. Wadarabahu aleha ikrimah. Ya milu ya Ini di kitab lain di diambil. Bagi simbolanya apa nanti ya? Terima kasih Rasulullah wa darabahu dan nukulhu pada mu'ath alaihi atas tangannya ikrimah ai nabi jahal waktu itu belum masuk islam ilah rasulillah yamili yadahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama zakarul qadiyat seperti yang disebut oleh qadiyat ani bin wah bin fada sallallahu alaihi wasallam maka rasulullah meludai alai atas tangannya falasikot siqat maka kanilmani lekat kembali, balik subhanallah ya dilim sama Rasulullah sama itu, sama rudah kembali kebalah sikot maka lekat kembali ala tu, ala istiha syatu, mohon pertolongan dengan Rasulullah ilallah kepada Allah fil bala, saat ada Ujian. Waktu istifadat waktu istifadat dan musus telah sangat banyak sekali nash-nash sahih ala yang berbicara biaan nahumkan bahawa para sahabat adalah mereka itu idah saudawan alqahad. -um Kalau mereka tertimpa oleh pajak lewat kota nuh dan putus pada mereka hujan fazi uku maka kemudian datang berbondong idek berlalu mustafin mustasirin taalibin mustaghisin bihi ilallah faya ridunah mereka memaparkan mengaturkan alaih atas Rasulullah Allahum waishkunah ma'nazalabihim dan mengadukan apa yang turun eh, ter, menimpa biadah mereka minal bala apa itu bala? wa <shr> syar fahada arabiyun yunadihi memanggil menyuruh Rasulullah Rasulullah SAW ya khutubu sedang khutbah yaumal jumlah ya Rasulullah tengah khutbah jumlah si Arabi mengaturkan Permasalahan yang terjadi di daerahnya di kampungnya halat adil amwal waqatu adisubul mati semua ya rasulullah harta ini namanya kambing mungkin ya namanya unta mati semua waqatu adisubul dan putus jalan fa'allahu ayughisana dan yang kau berdoa untuk memberikan pertolongan pada kita fada Allah ya rasulullah berdoa wa jaal matar ilal jumati ya subhanallah dengan doa rasul maka Hujan itu seminggu penuh. Baca atau kemana? Nah, ini kalau kemarin baca tidak ada hujan, ada apa? Tanah-tanah kemudian putus semua. Karena ya eh, eh, istilahnya eh, petigo itu kan ya. Jadi meletok meletok tanah itu kemudian ini jalan sudah terputus-putus. Begitu ada hujan bukan sehari, tok seminggu lagi hujannya. Baca Allah kalau ya Rasulullah Taatamatil Buyut. Ada ya suraloh sekarang rumah rumah habis ini hancur. Kota-kota atis subuh, kota-kota atis subuh putus jalan halal ketil mawasi yang nama ternak ini ya, mati semua ya ini meningkat seretil motor. Jadi seding banyaknya hujan. Nabi saw. Shallallahu salam. Nabi saw. Uufan Jabas maka menyingkap yang namanya awan itu sebenarnya hujan. Hujan Kemudian namanya awan Kemudian hilang-hilang. Waswara motor halal mati nak dan jadilah hujan di sekitar kota Madinah Masya Allah Jadi, karena ada namanya akrabiatut talib minallah ini, kedekatan ini membuat kemudian waktu itu Allah eh, eh, lewat dengan eh, Rasulullah ini eh, apa yang diminta oleh para peminta ini langsung dikabulkan oleh Allah SWT kalau sudah diterangkan dari mulai seperti ini dari mulai jangan bicara masalah siapa yang didatangi uh, karena kesolehannya nah, sekarang kita sendiri antar kita mesti tolong menolong <tid> nah, sementara di Qurannya iya karena butuh iya kah iya karena setain itu kan jadi kita pahami dari sisi ketahuitanya saya kayak apa kadang pakai iya karena setain itu Sisi ketahuitannya kayak apa? Dengan tidak menutup adanya kita juga maklum gitu. Jadi mulai ini mungkin apalagi ini orang baik-baik apalagi eh, yang ini contoh kepada Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam. Kalau sudah begini kan nanti terus ya itu kan waktu masih hidup lah, masih hidup. Akhirnya itu dipahamno maneh Wafatnya Rasulullah, pastinya para Nabi. keberadaan di al-barzah itu anda sudah tahu, tidak akan uh, yang yang perhubungan dengan kehidupan itu. Jiseng ya, repot, itu lah urut, itu lah latihan. Kalau sudah uh, artinya pemahamannya seperti ini ya, aslinya di situ, aslinya di sini. Jadi inna kami fa nafainnaum, mai Akhirnya jadi non-zewu, jadi zauk yang berkaitan dengan seperti yes. apa yang dikatakan nama basarun nakal, basar seperti itu. Rupanya tidak tidak tidak tidak nyampi sudahnya nanti basarul nakal, basar. Yang, yang mereka pahami pokoknya ini manusia. Kemudian jangan dikultuskan, nanti jangan-jangan dipertuhan dan hmm. eh, lain sebagainya. Eh, akhirnya kemudian yes. Begitu kita tawasul sama Rasulullah ada nah budi sih, orang soleh enggak sih? Ini perlu dipahami bagaimana tadi sih ini ini. Kok kurang jelas. Ya. Warabi Daud si Nabi Jina Aisyah tanda qalat saqan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi Pak orang banyak Rasulullah khutul matar. <olivenous> bacek hujan hujan tidak ada hujan wa akhrul baihaqi nubuah bisana tin la safihi muttahamun di di dalam sananya ada yang tertuduh dengan kepalsuan wa ndur fathul bari kamliyat fatul bari anna nasibni malikin anna arabian jaa'ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah kami datang kepada engkau amalan apa itu tidak ada pada kita bairun unta yaitu ayusawitu bairun yaitu yakni yusawitu kita punya unta sampai ini tidak bersuara Rasulullah saking lesu ini suari wala sabiyin yagitu ayusawitu sama jadi wala sabiyin yagitu uh, ayusawitu juga yaitu wa yagitu waznan wa maknan yaitu wa yagittu waznan wa maknan sumaan syadatmu dan nubu muda basi'ir atainaka wal adra'u yitma labanuha wa kad suhilat ummus sabi'i amit tifli wa alqabika faihi al-fatiyyus tikanatan minal cu'i da'fan ma yumiru wa, wa la yukhli wa la syai'a mimma yakulu al nasu inda nasi walhanda lil'ami wal ilhijil fasli Walaysa lana ila wa nasi illa ilayka firaruna wa aina firaruna illa ilal masjid. In busgasiratina ja ta ya rasulullah kami datang kepadamu wal adra'u yagmal banuha. Jadi Ma'lana ay fa iram ya itu wala safin yaqitu kinayatun fakri an shiddatil faqri wal ju'i wal qahti. Sada taj. faqri wal Sampai yang namanya anak ini tidak bersuara, unta pun tidak bersuara. Jadi sudah betul-betul loyu DNA, nangis bersentak, kape bersentak. Kalau katakan longgong pun sudah habis, nangis pun sudah tidak bisa nangis lagi. Sakit sudah tidak ada apa-apa. Semua -apa. anis sudah. wal adraw. Jadi ini kambang-kambangannya adalah perempuan-perempuan yang masih maaf, uh, masih muda-muda yadmalabanuha, iaitu yadma, yani yasaa, yas ini berarti sudah hilang labanuha, ayakluha. Yatma labanua berarti sudah hilang akalnya, tidak bisa berusaha apa-apa, jadi sudah tidak bisa berfikir maksudnya. Yatma labanua. Ini hmm, keadaan ini membuat kemudian yang muda-muda pun sudah kehilangan ini sudah kemudian nakal. Waktu surat musabbiyah niftifli ada pun yang yang, yang sudah sudah kawin ini pun sudah apa dia harus mengurus kepada anaknya wa qad sungilat ummus sabiyani atifdi disibukkan ummus sabiyani dengan ibadah anaknya itu pun juga mengurusi anaknya mun jauh sudah tidak ada yang dibuat untuk nyuzoni menjemati kita wa alqabika faiji dan melimpat dengan kedua telak, tapak telangannya al alfatiyu anak muda artinya kalau masih bisa berusaha kan maksudnya masih bisa macam-macam tapi ini sudah tangan pun sudah dilemparkan sudah berarti sudah istigranatan karena betul-betul loyo Al Fatiyah Al Fatiyah ni anak-anak muda istigranatan karena sudah lemah loyo minal ju'i daripada eh uh, lapar <tuh> daqfan ma yumirr wa la merupakan satu kelemahan ma yumirr maka ini merupakan satu kelemahan ma yang tidak bisa mengucapkan pahit dan tidak bisa mengucapkan manis jadi saking karena sudah lemahnya mau bilang ini pahit apa bilang ini wah manis pun sudah tidak bisa saking sudah sudah selesai sudah Eh, eh, eh, eh, akhirnya dalam keadaan yang betul-betul prihatin betul sehingga eh, untuk bisa berbicara saja repot tidak ada sesuatu mayak kulun nasu daripada apa yang makan manusia indah nanti. pada kita siwal handali kecuali butrawali al-ami oh, ada makanan juga yang dimakan apa tinggal butrawali handali al-ami yang di mana-mana yang bersehat umum, sudah. Terus Putra Wali, terus Pait Nisan. Wal El -il Wal ilhizi Wal ilhizi Hijji. Ta'ammun Wal Wabar. Al El Hijji ini Ta'ammun menatam, semacam titeh. Eh, Ta'ammun menatam ini titeh. Al Wasli. Yang sangat, yang sangat rendah, yang rendah, yang rendah dan ina. Jadi sudah tidak ada lagi uh, ini darah dibuat makanan berarti tidak itu boleh jadi roti, ya sudah namanya, namanya tidak, ya. yang, yang ina rendah, yang rendah. Walaihsalana ilahileik tidak ada untuk kita kecuali engkau kau ya Rasulullah firaruna lari kita waaina waaina firaruna si tidak tentu kemana larinya manusia ilahilah rasuli kecuali kepada para rasulnya Allah jadi dalam keadaan yang sudah luar biasa laparnya kemudian paceliknya fakirnya dengan mengubah si kata si ada tadi apa faqoma tanggapan Rasulullah untuk menyelamatkan faqoma maka berdiri Rasulullah yang menyeret serindangnya hati saital mimbar sehingga naik mimbar farafaya deh maka Rasul mengangkat kuat tangannya fakola Allah ma'skina gay san mugi san mari an wadakan tabaqah nafi an wira darin akidan wira raiz wira ra Tamla ubi zara, atau tembi tembi zara, atau hibil adabat dan mutiha. Rasulullah langsung kemudian berkegas ya, karena adalah bahasa seperti ini, kemudian menyeret rida nya kata saib so dan membar, menunjukkan seriusnya untuk menanggapi permintaan si Arabi ini. Bara fa'ayat dia berdoa, kalaulah Allah ya Allah turunkan hujan pada kami leisan. Hujan mukisan yang memberikan pertolongan, Marian yang memberikan kesukuran, roda konto bako ya, <tuh> yang memang roda konto maknanya berarti berlimpah banyak sekali nafian berkebaikan, roda roti tidak memberikan mada roti acilan segera layar walit tanpa ada keterlambatan gheirara izin, tanpa ada keterlambatan tamla'ubil al-bihmanengkomunubi dengannya al-dor'a dor'a eh, al -dor berarti susu jadi kerana begitu kemudian ada hujan otomatis tumbuh-tumbuhan tumbuh semua kemudian ternak ternak makan semua dan akhirnya kemudian menjadi ternak ternak yang gemuk semua mengeluarkan air susu wa tumbi-tubihizar'a mukammunbukkan dengan guys ini azzaat atnaman atuhibil adaba anamtiha qala berkata Anas fa marada Rasulullah fa marada ketika Nabi rasulullah ya sehingga melimparkan langit bi arqa hiha bi ay bi miyah yasafiyah biar wakia dengan airnya yang bening, wajah an-nasuh dan orang-orang berbilang yaudah tun sambil gemas dengan bersuara kemuruh wajah an-nasuh yaudah dengan bersuara kemuruh al-warak al-warak banjir banjir banjir banjir waqa'ala sallallam hawa alaina wala la alaina hawa alaina wala la alaina cepat rasulah tidak bilang begini tidak ya. tahu sudah jadi di ada peristiwa berbeda kalau itu kemarin sampai seminggu tu ya hujan minggu. Kalau ini begitu langsung terjadi, kemudian hujan kayak kayak apa sudah ya, begitu datang langsung banjir. Akhirnya Hawala Ina Wallah Alaina. Jadi kebetulan hujan di sekitar kita bukan di atas kita. Panjapasah, bangka nyingkap apa sah? Awak eh, awan eh, anilmatina. Hawala Ina Wallah Saya ingat itu adalah dia, ketika juga uh, berdoa dengan Allah oh, maha wa alayna la alayna nah, Kemudian awan yang tebal itu kemudian menyingkap, terus ya, mengelilingi langitan itu Waktu itu langitan mengadakan mawalid Nabi, besar-besaran mengundang PWNO jatim Iyaji Muhammad Saleh, terkenal waktu itu Muhammad Saleh, besar pada besarnya Siangnya itu mendung luar biasa. Ia ya. itu hati keluar dari rumah tanpa kaos, sarungan sekian, sapu itu. Allahumma mahawalehna, laa alehna, Allah mahawaleh. Subhanallah. Awan ni terus mujat, lab, lab, lab, lab. Semua melihat. Ya Alhamdulillah, terus tidak ada hujan. Ia itu hati, masya Allah dan kita menangi 6 tahun beliau waktu saya matur pertama mondok jung jung kui menangi budung 6 tahun jung jiring eh persis 6 tahun wafatnya itu yang istiqomahnya memang masyaallah orang seistiqomah itu repot nggih di di saya melihat sendiri Teman-teman sekolah itu tidak melihat jam, tidak usah lihat jam. Lihat yaitu lihat di berdiri di jendelanya uh, musolla langitan sambil baca Quran. Kalau sudah di situ berarti setengah tujuh. Eh berarti jam tujuh. Kalau sudah di situ mesti baca setengah setengah. Jam, gitu. Baca Quran di jendela itu. itu. Kalau sudah di situ jam itu sudah dah berangkat. Kalau malam tu, yang jaga-jaga jaga di pos-pos, kalau sudah mendengar kriyet, karena beliau mesti keluar dari dapur dengan pintu dari bambu. Kalau dibuka mesti bunyi kriyet, itu berarti sudah setengah tiga itu. Kriyet, oh yai medali jen. Jadi wudhu tu sendiri. Nah. Kalau narutangkat, ya, jadi satu bulan dua bulan di situ. Naruh terompah juga begitu. Subhanallah. Kalau pagi setengah tujuh sebelum ke sebelum ke cendela mesti nyapu di muka rumah. Nyapu. Nyapu itu ber... awalnya apa? Awalnya jauh sama kita. Jon. Nah, mesti perjanjiannya dong dong dong gitu ya. Ada hadis kursi. Harrik yadak unzil 'alaika Kamu gerakkan tanganmu, aku turunkan pada kamu rezeki. Hadis kursi, harrik yadak unzil 'alaika Lepas daripada maknanya maklum ya. Pokoknya orang suruh berusaha. Hmm, maklum daklum itu dia bilang, terus ini hari kiadak maksudnya suruh bekerja suruh ini, aku rasa kerja aku. E, kamu tahu sendiri saya baca kitab sehari, 11 kitab kalau saya kerja, terus bagaimana katanya ya saya paham dari lafatnya secara dohir saja hari yadak, ya, berakan tangan makanya saya nyapu saja katanya kerana saya tidak mungkin menjalankan artinya dalam arti harus bekerja karena saya ngajar kitab, 11 kitab jadi saya pahami dari eh, maknanya secara dohir harik gerakkan ya tek, tanganmu. Dek, nyabu. tak tanganmu, apa ah, dia nyapu tak nyapu hari ini pagi-pagi setengah tujuh mesti nyapu jadi terus kamu sholah hm. nantem ya. tiul nyapu woyah oh kau senyambut kaya hehehe hmm. <laughs> hehehe ini orang itu kau makam masih nyapu duit itu kau rapih ya tidak kerja juga datang juga <tuh> berkaitan asnada sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah menyandarkan alihazah memberikan pertolongan wa naf'a wa nafwa huma memberikan manfaatan dan yang seperti yang senada dengan itu ilal ghaiz kepada hujan yang berrahmat alasabilil majas fil isnat apa cara majas dalam jadi bukan hakiki bukan hakiki hmm. dalam penyandaran hmm, dalam penyandaran ala sabi dan macas wakifakarassairu ala qalihi bagaimana pula juga Rasulullah menyentuhi juga tidak kemudian Rasulullah umpamanya menolak atau kemudian uh, melarang ala qaliyu alaih salana illa illaika firaruna illa illaika firaruna dan tidak ada bagi kami kecuali kepada mu firaruna lari kita kalau itu umpamanya dianduk kesirikan ya otomatis Rasulullah waktu itu ya, sudah tentu akan <tuh> melarangnya mengatakan seperti itu bayangkan tidak ada bagi kami kecuali harus lari kepadaMu. Kenapa enggak bilang Allah saja? <sess> <sess> Walam Ya'ud Telu musikan Rasul tidak menyaksikan seorang Mustriq. Ia al-Qasr fi idofi. Karena al-Qasr fi iaitu yani memberikan makna yang ada sifatnya keterbatasan hanya itu Qasr itu. Eh, kenapa tidak ada bagi kami kecuali itu qasarnya di situ. Itu idofi. Jadi bukan hakiki memang. Ya, tetap kebalinya siapa yang uh, harus kita lari kepadanya adalah Allah swt. Ya, Di sini kemudian yang nyambung kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Wal karena Yakfa wa SAW bukankah? Uh, Wal karena apakah ada Yakfa samar alayhi, ya, bagi Rasulullah Yakfa lagi bagi Rasulullah SAW? Qalu hu ta'alla fa'iru ila Allah fa'iru ila Allah wa qad unzilat ayat ini diturunkan atas Rasulullah SAW alaihi wasallam secara bahasa pakai kata firar atau firar tapi kenapa di sini si uh, orang itu tadi bilang hmm. walailana illa ilaika firaruna kok uh, kepada Rasulullah kenapa tidak langsung saja kepada Allah uh, Sedangkan Rasulullah juga sudah menerima ayat Fathiru Baba, Inna Lillah. Wal makna al filaroh bahwa lari al marcunef. Uh, yang diharapkan kemanfaatnya al muakatu -mu kairoh, yang dikukuhkan kebaikannya Ila, ilaiqala ilaman tunaka, bukan kepada engkau yang lain. Wa ilan Rosudi juga eh, kepada para Rasul lah ilaman tunalom, tidak kepada orang selain mereka. Wa ilan Marzalid. Karena para Rasul itu alamannya tahu yaita wasalul adalah paling luhurnya orang yang berbuat e, tawasul dengan mereka ilallah azza wajalla wa atau memanjatilah al hawa ijtad dan paling akhirnya orang yang Allah menyembatani menyelesaikan kebutuhan ala itheem lil kepada orang-orang yang berindung diri kepada mereka mustahilin wata amal cegidan cuba kamu amati betul-betul taas -betul. surah husayn Rasulullah merasa jadi tersentuh Ta'asul Rasulullah S.A.W. Ashadid jadi apakah apa yang dikatakan betul-betul menyentuh betul pada hati Rasulullah S.A.W. Ashadid bimah insya tahu dengan apa yang yakubahkan jikir had as-sa'ir wa syidat eh dan kemudian sangatnya cepatnya Rasulullah ila naqtadihim Eh, pada untuk perhatikan eh, permintaan mereka. Najidah itu berarti orang minta langsung diperhatikan itu najidah. wa Rasulullah, hei sukama sampai beliau punya berdiri dalam mimbar, perlu ke mimbar. Hei curiida aku sambil nyeret-nyeret eh, selendangnya. Walam yam, walam ia tamahal tidak menunda-nunda hatta Yuslihahu sehingga harus memperbaiki tidaknya masih di Uh, perbaiki, jadi gak, gak, sampai tidak ada waktu mau kemudian selindang ini mau diapakan sampai seret-seret ya. uh, mestinya kan diperbaiki dulu mau uh, istiq jalan yani, untuk menyegerakan hijabat di daih untuk yani, uh, uh, mengijabai <coughs> daih orang yang uh, menuntutnya orang yang hijabat uh, di yani, talibah wa isra'an dan untuk menyebabkan ilaih kesetimu nadih kepada berketerangan orang yang menyerunya ya. alis alaihi wa alaihi salatu abdullus salatu wassalam al-nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa rukruna wa ismatuna wa maladuna nah, ini pakai bahasa rukruna wa ismatuna wa maladuna Jadi nah, juga berawak berasal bermula dari siapa Mudian waktu itu Rasulullah, apakah juga mengkanternya atau melarangnya atau mengatakan itu syirik? Ya, itu loh. <tuh> eh, ini kita mau bilang Rasulullah ada babulullah jadi syirik, <tuh> oh, mudah-mudah diklaim syirik ketika Rasulullah kita sebut apa saja ini. Pakai ruknuna, ismatuna, maladuna, tempat kembali kita. Kalau abu ya justru bicara begini adalah dalam rangka untuk men, men, men, oh, oh, oh, eh, mengetahui kedudukan Rasulullah yang tinggi. Jadi memang sangat layak kalau namanya saja sekian nama kalau bukan dari mulianya. Apalagi bicara masalah eh, memujinya, ya terserah anda memuji. Mau memuji apa? Toh kalian umpamanya kata abu ya, memuji Rasulullah dengan sekian banyak pujian. Jadi cara jawa sampai menirin janggam, janggamu Sampai menirin janggamu Aku cara jawa Bahasa Arab lah liat Jadi Habibina wa sayyidina wa imamina Wa ruqdina wa ismatina Wa maladina dan, dan dan dan dan Eh, Kamu belum bisa melangkai Allah berfirman wa innaka La ala huluqin azim Itu Ya eh. Zauq, Zauq Ali. Hmm? Namanya zauq tinggi Itu ya sesuai dengan kedudukannya. Walaqadna atahu Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Dan memanggil kepada Rasulullah Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu wa dan mensifatinya bi annahu wa Rasulullah adalah arruqun alladhi yu'tamadu alayh, adalah tiang yang disandari atasnya wal ismatu dan ismah Penjagaan alayul cawileh yang diminta perlindungan ilahi kepada. Jika layaruk namo tamitin, wa ismatala idin, malatamun tajin, wajaramu jawirin, tuh kubanziir yang dibuat oleh siapa? Sayyidina Hasan bin Sabit Sa'iru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini orang memang dipersiapkan. Dengan syirnya untuk uh, uh, menyerang orang-orang kafir itu orang kafir kalau sudah mendengar syir beliau lorongi mati ni setengah mati. Karena nuanzaru ini cukup tajam dan cukup uh, menusuk hati. Walaupun diceritakan bahwa orangnya tidak seberani dengan seperti syirnya. <tuh> Tadi berani dengan siirnya tapi wong sendiri ratu warnian. makanya beliau kalau dalam perang-perang mesti harus tugasnya hanya untuk jaga anak-anak, untuk jaga uh, perempuan-perempuan gitu ya. Bila begitu perang maka anak-anak dikumpulkan, istri-istri dikumpulkan. Itu yang jaga diantara si Tunah Hasan ini. Niziirik, hmm, jadu tonjolan yang niziir luar biasa. Kapan eh, ya. kemudian, ke eh, dia waktu perang, mungkin nak kejar begini. Saya disuruh jaga eh, anak-anak sama perempuan sama Siti Sofiyah bibiknya eh, Rasulina. Eh, waktu itu kemudian datang seorang Yahudi yang jelas ingin melihat ini. Rumah ini rumah yang ditinggali oleh yang ditinggali oleh anak-anak dan perempuan kata Siti Ismail ya itu ada orang non dan butuh jauh jibut, coba kamu dekati, tidak tidak tidak tidak, tidak. Adunya. Yahudi semakin mendekat ini ya, ini membahayakan, justru yang hmm. mu, nge, ha, mukul Yahudi itu bukan Syedina Hasan tapi Siti Sofiyah Jadi ambil kancing lawang kemudian, karena Yahudi itu mengintip di lawang, pukul kepalanya sama Siti Sofiyah Syedina Hasan tidak berani hmm. nah, Jadi ini ceritanya, oh, begitu lah ya, nih, kita eh, namanya ada cerita seperti itu, jadi Artinya Sayyidina Hasan ini tidak setajam syirnya dengan orangnya sendiri. Hmm. Kalau syirnya, masya Allah. Jadi dia adalah sairul Rasulullah. Membela Rasulullah. Eh. Dia bilang ya Yaarok ma'mok tamitin wa ismat ala idin wahai tiangnya orang yang bersandar wa ismat ala eh. dan dan eh, Ismah jadi penjagaan orang yang berlindung, mamaladzamuntaciin dan da pelindungnya orang yang mencari kebaikan wa pelindungnya orang tadi, yang ditali pinil ma'ruf, wacara mujawirin dan orang yang menyelamatkan orang yang minta keselamatan. Ya man takhayyarahu ilahu ay orang yang memilihnya ali Allah di untuk untuk untuk makhluknya, fahabahu. Maka Allah memberikan berinya fakbawi, memberinya pilhuluk Az Zaki dengan akhlak yang suci at Tahir. Antan nabi Yunus adalah seorang nabi wahyru Usbati Adam sebaik baik daripada kelompok nabi Adam ini manusia. Ya majju tu, orang yang murah tangan. Tafahyti bahkan Zahiri seperti lopirnya lautan yang dalam. Ya Rabbana mu'tami tin wa ismatala idi wa malada muntacin wa jara mujawiri ya man ta'ayyi ilahu li khalqihi fahab bil khalqi zakiyt tahiri anta an-nabiy wa khairu asbati adamin a adamin ya man yajudu ghafit bakhrin zahiri mi qalu ma'aka malaikat mi ka'ila bersama engkau wa jibrilu qila hum tukwani madatun adalah bantuan untuk kemenanganmu min azizin kohi dari Allah yang maha menang dan maha kuasa hamzatu hmm. ya, fa'ilu khairat wakasi wal qurubat judulnya aja cukup masya Allah jadi ini diwajah hamzatu fa'ilu khairat wakasi tapi Abuya mengambil jeksi langsung dari Rasulullah menyebut seperti itu menyebut seperti itu ah hmm. uh. Maknanya dibuat judul besar Hamzah Tufailul Khairat baca siful kurubat yang mestinya kasih burukurubat siapa Allah. In da binusajan, in demikian itu wakibnusajan menikah disimun Mas'udin Maro'ain Rasulullah S.A.S. bagian nangis katua saja lebih sangat membuka ihi daripada menangis beliau ala Hamzah ibni Abdul Muttalib Waktu kematiannya Rasulullah nangisnya, masya Allah, ya sangat berat. Wada'ahu fil kiblat. Rasulullah meletakkan Sayyidina Hamzah di arah kiblat. Semua kafir pun berdiri ala janazatih atas jenazahnya. Wan tahaba, wan takafair, rafa'asau taubil buka, wan tahabain rafa'asau taubil buka. Wan Tahabah ini Rafa Asol tahu berbuka mungkin nangis dengan suara keras. Hatta Nasaroh minal buka, cara jalani sehingga mingsek mingsek sempenan nangis sudah saking sudah sakit namanya. Ini <gulituk> namanya Nasaroh eh. Hatta Nasaroh yang ini tanfasa buka sehingga mingsek mingsek, sudah sakit famiji jege he ka ono loro-loro ipas ne dua bahasa Indonesia ha taho apa loro-loro oh, bahasa Indonesia he oh kayak kurang pas terus terus <tuh, tuh bahasa Jawa itu di bawah dikit level lah, bahasa harap dalam banyaknya akar kata ya nah, bahasa Indonesia kalah jauh kalah jauh kalau saya jawab Masya Allah semuanya ada eh. makanya makan makanya berapa? mangan dahar badok mental, menceglat niosor oh manis eh eh nyeke ngokop. Allah ya Allah bahasa Jawa bahasa Jawa makanya pas kalau dibuat maknanya utawi igu itu terus pas gitu ya ini pedih karung keresah ya diwi Nasaru minsek minsek mulia, ha? pas ha? ha? ha? ha? ha? ha? Indonesia jauh kurang makanya kalau antum baca terjemahan Bahasa baca Quran harus uh, hati-hati pas waktu turun juniar, ya? pas waktu turun kemudian jangan-jangan ya. kita kemudian karena enggak nerti akhirnya terpikat pada terjemahan itu malah kadang-kadang salah. Boleh muminin ayatu min absorihim. Uh, Kul lil mukminina yaudhu min absarihim. Uh, uh, yaudhu, wudul besar. Uh, uh. ya, kalau terjadi jadi disebut ini menundukkan pandangan, menundukkan pandangan. Wudul besarahu, wudul, ah, bi kalau ghadda <coughs> ghadda basarahu berarti merempeles yaitu kulit min ini yaitu min ghadda min, ghadda min ghadda min <coughs> itu berarti ghadda kalau ghadda basarahu, kalau ghadda min <coughs> itu berarti bahasa Indonesia, repot di mana ini ghadda min ini berarti para hasil <coughs> masalah melihat sih bisa jadi tetap melihat tapi ojo oh, menteneng eh. uh, ojo oh, mukulangi mana eh. hmm. jadi, artinya <coughs> terus bagaimana itu jadi kan kita sendiri namanya berpapasan laki perempuan maklum singurah oleh apa ayo ayo atau kemudian sudah lewat ingin mana <tuh> nah, itu ditafsir menteri agama hendaknya menundukkan kepalanya jauh jauh maknanya terus ada uh, di antara teman-teman yang memang dia punya hamasah tinia karena aslinya memang belum pernah belajar agama Metu masuk akhomo langsung masa ya. Terus bacanya cuma terjemah. Oh uh, jadi kalau ketemu perempuan harus menundukkan. Itu tipekan betul itu. Mereka tidak mau begini menundukkan. Assalamu ya. ya, alaikum atau terjemah. Bayangkan kalau gitu semua tabrakan terus orang ini kalau dia paham dengan bahasa Indonesia begini ini yang salah untuk menerjemahkan kurang ya bukan salah ya ini kurang menjadi terjemahkan bahaya itu jadi jauh, bah, kalau ketemu papasan itu sama nunduknya padahal lakal ulaw alaihkasanian ya, kata Rasulullah untuk papasan enggak masalah ya enggak boleh yang kedua kan gitu kayaknya hmm. Yeah. Jadi makanya bahasa Indonesia jadi nusyuh jadi sangat sampai menjadi ukuran untuk menetapkan hukum. Jadi kalau sudah bicara terjemah nanti dulu eh, kalau hukum jadi bicara kepada aslian bahasa. Sedangkan bahasa Arab kita maknami akar katanya sampai ada kitab Al Furuk cukup masalatnya. Okay. Sama-sama apa itu maknanya lain. Padahal sama-sama duduk sama-sama berdiri itu maknanya lainnya. <tuh> Belum uh, Muta adinya berbeda-beda muta, adi, muta adi pakai V, pakai uh, dari sebagainya Masya Allah ya, ya. Jadi, itu Akar kata bahasa Jawa itu Hampir menyamai Coba bahasa Indonesia uh, Berkaitan dengan Masalah Dewa <coughs> Dewa menggunakan tangan ketika untuk pantat namanya cewo kalau mau namanya wici kalau mau kalau mengusap muka namanya raup i raup eh, i cewo bisa lihat tadi apa lagi wici kalau bahasa indonesia cuci muka cuci tangan Tu Cipantas. Sejurus ia sekarang itu tu dasar sejurus ia. Hatta nasarah min al buka. Yakul ya Hamzah, ya amma Rasulillah, wa Asadullah, wa Asad Rasuli. Ya Hamzah, ya Saidah, wa Khairah ya hamzah ya kasifal qurubat begitu oh, loh. ya kasifal qurubat ayo saya masalahi langsung musrik kaji nabi yang musrik syirik <laughs> <laughs> loh kaji nabi <laughs> ya afa'ilah khairat ya hamzah ya kasifal qurubat ya hamzah ya vatan kan wajahi rasulullah orang yang membela eh. daripada wajah rasulullah ya mambela eh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya za panu anu cinta. Tinggal oci, rasuwati coren dini. Di Hamzah yang membela Rasulullah. Kalau sudah pikir ya, terus aku ya kembali lah. Gilawar qabinal hayati wal mau. <tuh> Ora oh, sik ngene, kula oh, isih urip ta ngono. Oh, Globlok oh, sing ngono maneta teh laa daraka hayati walamma ta in qalaqa ilmin inna si salam Allah taala swasa salam basaqal hal ngatukeun kaadaan padanya beliau taala sawal aul amunta kum ta rasulullah wa kullu ma segala apa yang ada dalbab inna ma yasifu kan bisa jadi terjadi sah thihayati amma ba tanuki fa waqfurun <laughs> Kalau Islamati ni ya pohor, Muslimati. Baru bermata sama kepada ini masih bahasa banyak bahasa yang toleran katanya. Baru bermata sama menjadi pada kali makai bahasa toleran. Kalau, hey itu lebih rilek aku yang layak sus sangat ekstrem. Pohor nah, itu syirik itu. Sesing seng rata rata agak berat gitu, itu tidak bisa, bukan syara itu, wah itu tidak bisa itu. Wa naqul inal istirwa wa tawassula wasulah ingkana al musaheh. Kalau ada yang memperbolehkan kita lapihima, itu adalah ingkana musaheh. Kalau ada yang membolehkannya, yang mensahkekan itu bolehkan kita lapihima untuk meminta istirtawasul walhayah itu adalah kehidupan kama yakulu fa lam biya akhya fi kuburiin terus tuh, katanya yang membuktikan karena apa karenabah hidupnya nah, sekarang jawabannya apa fal ambiya akhyaun fi kuburim wa juga selain para anbiya dari hamba-hamba Allah al-Mardiyin yang diridhoi kata-kata begitu pula Hai satu contoh namanya al-mujahidin visabilillah ya memang tidak dirupakan orangnya <tidak> tapi paling enggak rohnya pilot masukkan dalam apa man, burung apa hijau burung hijau kemudian terkeliaran di surga Katanya istigosah tawasul sama Rasulullah itu karena kehidupan berarti sekarang nabi-nabi masih hidup cuba cuba sahannya akhirnya untuk kubur hidup. Walau walau yang perlebih fakih nak dalil asyarat tawasul atau wihisah salam bakti wafatih. Kalau sekiranya dia ada menjadi seorang ahli fikih berupa dalil tentang kesahihan tawasul, kafsan tawasul juga wihisah salam bakti wafatih. Setelah wafatnya illa kias kecuali kiasnya alat fi darbihi fikayat hidupnya lah kawas, cukup sudah. Jadi umpamanya sekarang no, dah lili popo, terkabang tu dah mati ni para nabi di kias no, baru wah puri. So bicara begitu, karena hayat di khalilakum, wah hayat di khalilakum mematihayril, hayrilakum. Hayati khalilakum mematih apa? khairul laku, sudah sama toh ha? fa inna wuhayun fit darin daimul inayati bi umati selalu berhatiin kepada umatnya mutasarifun bisa melakukan lakukan sesuatu biidimillah visu unia tentang urusan umat khabirun sangat pekang, sangat sangat mengerti biahwal ya caadaan umatnya Tu radu alaihi salawatul muslimin dipaparkan kepada beliau salamatul musallit alaih min umat dan umatnya ya bluhu salamuhum sampai kepada beliau salam mereka ala kasratim eh, eh, karena segini banyaknya wamat ma'wanit tasa'ilmu bisu'unil arwah wamat ja'alallahu alaihi minafaswa'is biarang siapa yang luas keilmuannya tentang urusan roh dan apa yang Allah menjadikannya eh Al arwah ini atas Rasulullah bin Al khasha'is la siyam al a'laminya. Namdaruamatita saail mukhbir sunyal arwah. Wabaca Allah alaihi atas mana? Mana? Wabaca Allah alaihi ada manita saamnya khasha'is la siyam al a'lamnya. Apalagi yang roh-roh yang tinggi. Ya, daripadanya, ita sa'apal maka akan lebih luas hati nyalel iman ibidalik untuk mengenang itu. Fakta-fakta arwah. Bagaimana dengan ruhil arwah Wan Nuril Anwar Nabiina Ali Salatuas Salam. Siapa saja yang mengerti permasalahan ruh ini dengan keluasannya dan kemudian uh, kekhususan-kekhususan yang berkaitan dengan ruh ini. Paling enggak umamnya membaca kitab arroh lipnilai keijman ya, hmm, itu umamnya. Eh. <tuh> itu orang sudah bisa menangkap tu. Eh. Eh, orang sudah bisa menangkap. Artinya kalau orang pada nuwong cape, apa ayah ini orang orang usah. Eh di nasiratul mustaqim, siratul ladina bah, anam taal ini. Kepiah-kepiah pakai menungso, menungso. Eh. Apa ayah sudah. Eh walasid tidak menghariki Allah memberikan kemuliaan terhadap orang-orang tertentu justru kita disuruh untuk minta kepada Allah jalan yang lurus penjalannya mereka apa bacanya dia lain jadi yang lain jadi apapun yang namanya orang disebut oleh Allah binan nabiyina wasiddiqina washahada ba wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa jadi ya, di sini baru kita tahu kedudukan kedudukan tersebut tertentu ya termasuk kematian mereka ya sudah tentu tidak seperti kematian uh, kebanyakan orang maklum ya. jadi kalau nabi itu katakan nusalu nafi kuburihin, kuburihin. salat nabi naliannya orang-orang shalat menurut ya terus apa Ya, supaya tahu, supaya anda tahu kalau di alam kubur ada orang sholat berarti dia nabi dia nabi masing-masing kuburan sholat kok sholat orang ya. rakyat ngaksud nabi kok sholat orang muncul sholat yang gitu ya, ya. jadi eh, nanti di, di kuburan itu orang-orang bisa melihat ini nabi ya, karena sholatnya dan sholatnya sudah tentu bukan karena taklifan tapi tasrifan ya. jadi soal aja, tasrifan eh, jadi tasrifan lah hubungan eh, bukan taklifan alaikum yang lain tidak ini berarti kan sudah beda ini juga bedanya apalagi bi ruhil arwah wanuril anwah ya, ya. apalagi dengan rasulullah hmm. sayangkan umat sebanyak ini semuanya kenal dengan kita rasulullah ya satu-satu Banyak yang belajar ilmu ruh ini nanti akan begitu disampaikan begini ini enak sudah gimana mengimani. Oh ya, kalau <coughs> kalau tidak mengerti ya secepat. Walau <Saul> karena <and> telah bersafa Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan wakufron. Kalau sekiranya ada, bahwa. Memohon syafaat istighosa tawassul dengan rasulullah sallam itu syirik dan kufur. Tama tawah hamus pendereka, eh, tawah ham <coughs> mereka menuduh tentang eh, hal ini lama jaza, lama jaza. Niscaya tidak boleh fi hal min rahwal. la filhayah hidunnya wala filhayah diluhro kalau sudah aslinya enggak boleh Yo ga ada urusan mati atau urip atau mati ya, ya. Oh, namanya sudah enggak boleh kok oh kalau hidup ini kalau mati eh enggak boleh la filhayah hidunnya wala filhayah diluhroh layamal kiamati wala Kabla, pokoknya syirik ya, syirik. Orang mau oh, syirik, kapan waktu rip, uh, oh tidak apa-apa. Kalau waktu mati tidak boleh. Oh bos, faidh nasirka mukhtun indah Allah nasirik ini terpincji di sisi Allah fi kulihalin dalam segala keadaan. <tuh> Nashalloh, jadi luar biasa jadi. Hmm? Cara menerangkan Nyakbu ya dengan rinci rinci rinci dari mulai hal yang uh, kecil kemudian sampai kepada hal yang pokok uh, hanya untuk mempikir tahu jadi pengertian daripada yang selama ini dianggap salah ini uh, justru dari mulai dulu uh, uh, adalah sudah bagaimana uh, itu ada kalau bukan karena dalilnya sangat begitu jelas sekali jelas sekali sangat jelas sekali cuman mungkin eh, kesibukan orang dahulu itu kan ya ketika membahas ilmu itu adalah lebih banyak ya nih, eh, menyampaikan pokok-pokok keilmuan dan kemudian dikembangkan oleh masyarakat selanjutnya jadi kedetailan untuk membahas satu-satu ya jadinya ya eh, baru akan eh, bisa ditemukan setelah ada namanya tantangan yang mengatakan bahwasanya selama ini yang dilakukan orang banyak ini adalah salah, baru ditemukan nah, makanya eh, jadi khusus nonton kepada ulama' lah saya gitu. Nah, itu jadi makanya apa makanya, kalau kita bicara kembali kepada siapa maksudnya ya paling gak itu eh, bicara salaf salaf, salaf, ya eh. Kemudian penjabaran salah itu sendiri, sehingga keilmuan salah itu ditambung oleh siapa? Nah, sebetulnya cukup. Kenapa ada madhabul madhy al madhyibul arba'ah? Itu kan cukupnya ilmu salah salah bersoleh yang ditambung, nah, sehingga tidak namanya al madhyibul arba'ah ini dengan ketelitiannya, dengan dalil-dalil yang sudah diyakini, istilahnya namanya madhab itu sendiri, kenapa harus dipilih? dan itu adalah pilihan satu-satunya setelah yakni memilih sekian banyak hal eh, tapi yang namanya mana yang terkuat mana yang arjah kemudian harus dipilih eh, Itu begitu. dan itu kemudian menjadikan patokan madhab kalau sudah sampai seperti itu berarti semua madhab ini ya, eh, jadi yang jelas tidak ada permasalahan dalam madhab kecuali sudah Dikemaklumi dalilnya dan sudah dipilih karena saking kuatnya. Sehingga begitu kapan yang namanya sesuatu itu dengan dalil yang kuat, ketika di, dikeluarkan dalam bentuk eh, suatu apa pemikiran untuk mudah dicerna dan untuk mudah dipahami. Nah, ya, sudah tentu tidak diperlukan yang namanya kemudian setiap masalah tali, setiap masalah tali. Karena aslinya adalah sudah sangat jelas tali Jadi ini yang saya terima dari Abu Ya. Kebab ini muncul untuk apa? Ya? Menampung pendapat yang dikembangkan para ulama dari eh, <kuh> bagaimana asalafus as salah ini para sahabat. tabi'in ini Mengembangkan mem atau ini kemudian. Di di, di masa tapi-tapi tabiit jadi ini semuanya dirangkum ya, kemudian e, rangkuman itu kemudian namanya resumo jadi tinggal dipilih inti-intinya berarti sudah setelah diperasnya dalil sangat kuat dan masing-masing memilih -masing yang paling kuat jadi berarti magam itu sudah tentu tidak mungkin ada kalau bukan karena dalilnya yang sudah sangat jelas ketika dalil sangat jelas ya orang-orang perlu dalil Maka nah, kita kita tapi ora usah toto ngili. Sugos. Soale wis saking jelas ora? Dadi kaya matahari itu kan jelas. Iya, ya. Matahari itu jelas. Nah, jadi ndak usah kita kemudian matahari itu jelas matahari. Satu saat kemudian kita melihat matahari kok malah jelas. itu sing gak jelas matahari memripati yang tidak jelas itu ya matanya karena rembes gitu ya jadi jadi kalau kita mau jadi menyimpulkan salafus salaf salaf itu apa sih salaf-salaf setelah ada resumo yang cukup luar biasa membuat kita ini berislam ini tidak ada sedikit hal yang diragukan dengan keberadaan ulama dalam bidang fikih seperti itu, kemudian muncul madhab syafi'i, madhab ini itu kan namanya resumo jadi eh, kemudian eh, yang dirasumo itu apa? adalah eh, keilmuan yang dikembangkan oleh para sahabat dan para tabi'in kemudian eh, katakan syafi'i memilih yang ini yang ini yang ini, yang ini yang ini yang ini Jadi dalam semua hal memilih yang ini, yang ini. Abu Hanifah memilih yang ini Kemudian memiliki nilai yang ini. Sehingganya kemudian dari empat ini Subhanallah, kalau kita mengamati, ternyata dari semua <tuh> hal, hal yang berkaitan dengan agama ini itu masalah hukum, fikih katakan, itu sudah di, ditampung semua di situ. Kalau eh, harus ada ini, kemudian ternyata ada benturan keadaan, karena mungkin, ya ada Tarawat, ada Haji. Oh, di sana ada yang lain yang membolehkan. Selalu begitu. Ini ni oleh noconok awalnya. Ini ni oleh di sini tak boleh. Sana boleh, sini boleh, sana boleh. Semuanya kalau nanti dirujukkan maka itu. Kemudian, oh mustonot tadi liga Ini semacam ini saya sendiri termasuk mendapatkan tugas dari Abu ya hanya apa untuk mentahrik hadisnya kitab uh, kitab al-waya wa taqrib jadi disuruh kalau kamu ingin tahu bagaimana ulama itu jadi beristihad dan telah memeras otaknya untuk dalam istihad itu kemudian membukukannya hasil itu dengan tanpa harus disperkendalirnya, kamu saya beri tugas harid hadis al-waya wa taqrib bahasa itu saya merasa luar biasa itu jadi bayangkan ketika harus mentah hatis-hatis itu orang cukup kitab sigilo, kitab paraligur, 22 itu ya oh, 22 22 eh, ya karena kesempatan waktu kemudian tugas khidmat ini saya enggak sempat sampai membukukan eh, jadi kalau terbukukan luar biasa itu ya eh. jadi cuman Salapkan apa Yahw ini ini, tak halas dayip ini ya, tak. Ta ya. Jadi semua tek, di kitab Al-Hoyah wa takrib itu semuanya, Ya Allah, semua lengkap dengan radinya. Ya, nah, begitu baru tahu kamu. Jadi, jadi itulah gambaran kemahapan yang berkembang dalam Islam ya, sehingga kamu tinggal harus percaya selesai sudah ya, percaya selesai. Ini tak perlu malah kecelik teweh. <laughs> Kena digerak, kemudian lupa sudah dengan bentuk yang sangat teliti dan dipilih. Yang dipilih kalau bukan yang paling kuat, yang paling kuat. Nah, jadi makanya tak perlu dalil najetakir pun no ada di luar. Itu baru ada orang tolong oh, kita pernah dari di nah, mana hatisnya ajarin video atau bahasa khadis mana khadisnya eh, jadi sudah otentik sehingga kita enggak usah enggak usah ragu lagi jadi makanya akhirnya model-model orang-orang baru terus yang melecehkan kitab-kitab kuning ini akhirnya banyak kecelit tadi itu eh nggak mau angkat tangan dalam doa karena khadis apa maha ra'aitu rasulullah s.a.w. rafa'a yadayi bidua'ilafil istis kok sama sekali illa ada namanya namanya mafi dan isbat berarti tidak sama sekali. Nah, eh, tadi Batung Gundu tadi terus ngangkat tangan. Loh, ana dalilnya iya. Dia lho aku <guluh> dalilnya. Jadi Nah, dalil itu itu siapa? Oh iya. Nah, bagaimana satu hadis kemudian memenangkan 100 hadis ya jadi, Kan tidak mungkin. Jadi marah ra itu Rasulullah, ra ya fa'u yadehi, ngangkat tangan iraf an daligon. Nangkat tangan yang tinggi maknanya berarti di luar istisqok berarti mengangkat tangan cuman tidak tinggi itu kan berarti kecelik tapi goblok tapi wah peminter namanya goblok tapi peminter namanya jadi Kesik peminter segi makiti me makiti segi makiti makiti makiti eh, <tuh> itu yang banyak membuat orang ini jadi banyak salah ya karena karena makiti itu sampai di sini kita lanjutkan nanti sore tak wah wallahu subhanahu wa ta'ala Hadik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atub ilaik alhamdulillahirabbil alamin eh adin adin ya muddi